Крейслер правду казав, майстер Абрагам умів так перекроїти аркуш паперу, що в тому плетовій дірок і ліній годі було добачити якийсь глуст. Та коли його тримати проти свічки, на стіну падала тінь, на якій немов оживали найдивовижніші постаті в різних групах. Оскільки ж майстрові Абрагаму взагалі була огидна будь-яка декламація, а лейтенантова видалась гіршою за всі, то він не витримав, і коли той узявся до своєї трагедії, жадібно схопив цупкий нотний папір, який випадково виявився на столі в таємного радника, дістав з кишені ножички і так заглибився в свою роботу, що зовсім не помічав зазіхань лейтенанта, на його увагу. «Послухай», – озвався таємний радник, «послухай, Крейслере!» Отже, душу твою заполонили спогади з дитячих років, і, мабуть, лише цими спогадами можна пояснити твою сьогоднішню лагідність і поступливість. Але послухай, любий друже, мені, як і всім, хто тебе любить і шанує, прикро, що я нічогісінько не знаю про те, як ти жив досі ти завжди насуплюєшся і відхиляєш кожне хоча б і найделікатніше запитання про твоє давніше життя, ба навіть огортаєш своє минуле заслоною таємниці, все ж таки часом досить прозорою, щоб розпалити цікавість тими химерно викривленими картинами, які видно крізь неї. Будь же відвертий з тими, кого ти вже обдарував своєю довірою. Крейслер зражено глянув на таємного радника, як людина, що прокинувшись від глибокого сну, раптом побачила перед собою чуже, незнайоме обличчя, і як найповажнішим тоном почав: "На Іоанна Златоуста, тобто 24 січня 1700 якогось там року, Рівно о півдні народилась дитина з обличчям, руками і ногами. Батько саме їв горохову юшку і з радощів вилив повну ложку її собі на бороду. І це так насмішило породіллю, що вона і не бачила чоловіка, що від її реготу полопали всі струни на лютні музиканта, який грав для немовляти свого найновішого мурки. Отож музикант заприсягнувся атласним чепчиком своєї бабусі, що в музиці Ганс Страхопут довіку буде тупак тупаком.